Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man mantabiahum bilisan ila yaumid amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu majlis yang penuh barakah semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama insyaallah jadi para jemaah sekalian kita sambung pembacaan kitab kitab syaamil al-muhammadiyah jadi kita berhenti pada bab solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pada malam ini kita sambung pada hadis yang ke-269. Yang mana sesi lepas kita baca hadis 268 berkenaan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat. Iaitu bacaan secara tertil. Tertil ini bermaksud iaitu jelas sebutannya. Berhenti pada tempat yang patut kita berhenti dan juga perlahan. Jadi sebagaimana Rasulullah solat Rasulullah juga membaca dengan tartil dan di antaranya para ulama menyatakan ada surah yang Rasulullah baca surah tu pendek tapi macam panjang iaitu dibezakan dengan surah Al-Anfal iaitu kalau surah Al-Anfal ni ada 75 ayat iaitu 10 muka surat Rasulullah baca surah Al-Anfal secara tartil Perlahan dan perlahan itu dibezakan dengan sama banyaknya dibaca dengan cara biasa surah Al-A'raf yang mengandungi 26 muka surat. Maksudnya 10 surat Al-Anfal itu dibaca perlahan seolah-olah dibaca dengan cara biasa 26 muka surat. Itu dibezakan antara dua surah. Surah Al-Anfal dengan surah Al-A'raf. Al-A'raf 26 muka surat. Surah Al-Qaf baca 10 murat panjangnya seperti mana Al-A'raf. Ini antara perbezaan yang dinyatakan. Baik. Pada malam ini kita masuk lagi pada hadis yang ke-269 yang mana menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat duduk di penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata An Na Sallallahu Alaihi Wasallam yam, lam yaudha hatta kana aasaru salatihii wahwajalisun. Menjelang akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebahagian besar solat baginda iaitu sunat dikerjakan dalam keadaan duduk. Dalam riwayat ini ditidaknyatakan solat apa, tetapi bila disyarahkan solat ini merujuk kepada solat sunat kebanyakan. Sebelum Rasulullah wafat, solat-solat sunat itu dikerjakan dalam keadaan duduk. Jadi pada hadis ini, yang dimaksudkan oleh Saidina Aisyah itu, solat sunat sebab apa? Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh isteri baginda Rasulullah SAW iaitu Hafsyah. Hafsyah juga meriwayatkan perkara yang sama, tetapi jelas dia mengatakan solat itu adalah solat sunat. Seperti mana hadis ini, Iaitu ma ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fi subhati jalisun qattu hatta kana qabla mahutihi bi'amin. Wa kana yusalli jalisun. Yaitu kata radhiyallahu RA. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan solat sunatnya sambil duduk sehinggalah setahun. Sebelum kewafatan di mana baginda mengerjakan solat sunat secara duduk. Jadi apa yang hadis Saidatina Aisyah radhiyallahu riwayatkan dalam kitab Syama'il ini disokong dengan satu lagi hadis daripada Hafsah yang mana dia juga menceritakan menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan solat sunatnya dilakukan secara duduk. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ini? kalau kita lihat diharuskan mengerjakan solat sunat sambil duduk terutama kepada yang uzur terutama kepada orang yang uzur tua yang tidak larat dan menurut ulama mengerjakan solat sunat sambil duduk adalah harus eh juga termasuk bagi orang yang sihat tetapi diutamakan kepada orang yang ada keuzuran namun ha namun Pahalanya adalah separuh daripada pahala orang yang solat sambil berdiri. Kepada orang yang tidak ada uzur, diharuskan duduk. Tetapi pahalanya separuh. Tetapi bagi orang yang uzur, walaupun dia duduk, pahalanya sama seperti mana orang yang berdiri. Ha, ini antara perbezaan dia. Kita boleh buat. Boleh buat. Tidak ada masalah. Tetapi pahala itu separuh. Tapi kalau yang uzur... Kamu buat tapi pahala sama Seperti mana orang yang Berdiri disebabkan keuzuran Itulah yang mendatangkan Pahala kamu dengan orang yang berdiri Inilah keindahan Islam Tak ada beza pun Jangan kita rasakan kita solat sebab kita lemah Kita uzuh oh dia lebih pahala Tak pada sisi Islam tidak ada Begitu ini antaranya. Kemudian dalam riwayat yang lain Orang yang mengerjakan solat fardu Juga boleh duduk kerana sakit ataupun keuzuran dan pahalanya tidak berkurangan berdasarkan hadis yang lain. Dia merujuk pula ada satu hadis yang berdalilkan dalam hadis ini iaitu Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Idza kanal ba'du yakmalu amalan salihah." Apabila seorang hamba Allah mengerjakan sesuatu amal soleh, fashara lahu an khurad au safar. Kemudian dia sakit ataupun safar. Safar ni perjalanan. Sakit ataupun mengerjakan perjalanan. Yang menyibukkan dia daripada melakukan amalan tersebut. Akan ditulis untuknya amal soleh. Seperti mana yang dilakukan oleh orang yang sihat. Sebab apa? Ada alasan. Alasan keuzuran ataupun safar atau perjalanan yang menyibukkan kamu. Jadi keuzuran itu menyebabkan bila kamu solat dalam keadaan duduk. Allah akan bagi sama dengan pahala orang yang solat fardu secara berdiri. Ini antara hadis yang ke-269. Jadi kita masuk pada hadis yang ke-270. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi qabla az-zuhri wa raqataini ba'daha wa raqataini badal maghrib fi baitihi. Warok atai ini isya pi baitih, yang bermaksud aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di sini ialah Abdullah bin Umar. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama-sama mengerjakan solat sunat dua rokaat sebelum zuhur, dua rokaat selepas zuhur, dua rokaat selepas maghrib di rumah Baginda, dan dua rokaat selepas isya di rumah Baginda juga. Cuma dalam riwayat ni, Ibn Umar mengatakan dia pernah bersolat bersama-sama Rasulullah. Bersama di sini bermaksud bukan berjemaah. Bersama di sini bermaksud di tempat yang sama. Ha, dia bukan berjemaah. Kemudian di antaranya, hadis ini dia menyatakan, Umar menceritakan solat-solat sunat yang dilakukan bersama dengan Rasulullah SAW iaitu yang pertama, solat sunat dua rakaat sebelum zuhur. Yang kedua solat sunat rakaat selepas zuhur dua rakaat lagi. Dua rakaat sebelum, dua rakaat sesudah itu zuhur. Kemudian yang ketiga dua rakaat selepas maghrib. Dan yang keempat dua rakaat selepas isyak. Hadis ini dia menyatakan solat-solat tadi adalah solat sunat rawatib qabliyah dengan ba'diah. Jadi yang pertama dia ada Qobliah Zohor dengan Ba'diah Zohor. Yang kedua iaitu selepas Maghrib, Ba'diah Maghrib. Yang ketiga selepas Isyak, Ba'diah Isyak. Dan ini menyatakan inilah solat-solat Rawatib. itu solat-solat Ba'diah dengan Qobliah. Cuma pengajaran di sini mengatakan digalakkan mengerjakan solat-solat sunat ini sebelum dan selepas fardu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap lagi kita tengok hadis lain, Rasulullah buat 4 rakaat pula. Ha pada mana hadis yang mana? Betul kalau kita ada orang buat 4, ada orang buat 2, tak perlu kita muskil sebab ada hadis, ada sandaran dia. Nak buat 2, nak buat 4, ada yang buat 8 nanti kita bacakan. Jadi galakan ini kita boleh buat lagi satu. Seperti mana hadis tadi dia mengatakan di rumah Rasulullah. Sebenarnya hadis ini juga menjadi dalil keharusan solat-solat sunat ini dilakukan di rumah. Keharusan solat-solat sunat ini dilakukan di rumah. Habis boleh tak buat di masjid? Boleh. Tetapi berdasarkan hadis ini diharuskan melakukan di rumah. Baik itu hadis yang ke 270. 271 daripada Hafsah Daripada Hafsah radhiyallahu anha berkata Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raqataini hina yatlu al-fajr wa wa yunadil munadi qala ayyuk wa uhrah qala qafifatain yang bermaksud Sesungguhnya Rasulullah SAW mendirikan solat sunat dua rokaan yang ringkas ketika mana muncul fajar dan azan berkumandang. Muncul fajar dan azan berkumandang ini bermaksud solat sunat fajar iaitu qablih subuh. Solat sunat qablih subuh sebelum solat subuh berjemaah. Hadis ini menyebut tentang solat sunat sebelum subuh... ...yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berapa? Dua rakaat Dan dalam ini juga menyatakan... ...digalakkan kita solat sunat subuh dua rakaat Cuma saya tambah. Dalam kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah... ...Imam Ibnu Qudamah dirakamkan ada satu kisah. Iaitu ada seorang laki-laki ni... ...dia pergi ke tanah perkuburan... Kemudian dia solat sunat dekat tanah perkuburan tersebut. Solat sunat dua rakaat. Kemudian pemuda ini yang solat ini dia duduk dekat kubur tu dia tertidur dekat kubur tu. Dan dia bermimpi penghuni kubur tu. Penghuni tu, kubur tu berkata wahai pemuda engkau telah menyakitiku. Jadi pemuda dia kata apa benda pula aku buat salah dekat kubur ni. Dan penghuni kubur ni mengatakan, wahai pemuda, engkau telah menyakitiku kerana apa? Dua rokaan yang kamu buat tadi tu, kalau diberikan kepada aku penghuni kubur, lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Dan penghuni kubur ni berkata lagi, wahai pemuda, kamu mampu beramal, tapi kamu tak tahu ganjaran. Kami penghuni kubur tak boleh beramal, tapi kami tahu apa ganjaran dia. Maksudnya nak bagi tahu betapa hebatnya solat sunat dua rakaat tadi. Cuma dalam riwayat Imam Ibnu Kudamah tu dia tak nyatakan apa solat sunat yang hebat sangat sehinggakan ganjaran itu sebesar bumi. Lebih hebat daripada isi sebesar bumi. Jadi mula mencari. Dalam riwayat tersebut dia tidak nyatakan apakah solat sunat tersebut. Apabila kita melihat dalam beberapa hadis Rasulullah bagi tahu ada satu solat sunat yang bila kamu lakukan, dia lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Kalau kita tahu, kita lah yang akan buat. Tapi penghuni kubur terbagi tahu tadi, kamu masih boleh beramal. Tapi kamu tak tahu ganjaran. Kami ni dalam kubur ni, kami tak boleh beramal. Tapi kami tahu ganjaran dia apa. Ha, ini bezanya. Kemudian kita lihat, solat sunat apa yang dimaksudkan oleh penghuni kubur ini? Di dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis yang diruayatkan oleh Ibnul Mubarak. Yang disahihkan oleh Al-Albani. Satu lagi hadis yang lain. Ketika mana Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Rasulullah melalui tanah perkuburan. Bila Rasulullah melalui tanah perkuburan tersebut. Rasulullah bertanya kepada sahabat. Wahai sahabat. Kamu tahu tak siapa pemilik kubur ini? Lalu sahabat menjawab. Fulan bin si Fulan. Mana sahabat kenal penghuni kubur itu? Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat wahai sahabat raqatan khafifatan mimma tahkiruna wa tanfilun yang bermaksud dua rakaat solat sunat yang kemuringan ringankan yang kamu malas nak buat yang kamu buat kejak-kejak buat kamu tak nak buat kejak-kejak kamu nak buat kejak-kejak kamu, kamu tak nak buat amat diperlukan oleh penghuni kubur ini teruslah bagi tahu dua rakaat solat sunat yang kau kejak-kejak nak buat kejak-kejak tak nak buat tu Penghuni kubur ini amat memerlukannya. Dan Rasulullah beritahu lagi... dunyakum Lebih dicintai daripada sebesar bumi. Isi itu. Tapi Rasulullah tak beritahu solat sunat apa. Cuma Rasulullah beritahu solat sunat saja. Solat sunat yang kamu ringan-ringankan itu ni penghuni kubur nak. Dan kalau penghuni kubur dapat... Dia lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Sama riwayat dengan Imam Idu Qudamah tadi. Tapi jawapan dia tak tahu solat sunat apa. Cuma dalam ribu ayat yang lain Rasulullah jelaskan sulat itu. Sulat apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: Rak atal haja khairun mid dunya wa ma fiha. Solat sunat fajar lebih hebat daripada harta sebesar bumi. Maksudnya lebih hebat daripada apa isi kandungan bumi ni? Lebih hebat deh. Solat su. Solat sunat fajar ni apa? Solat sunat khabar subuh. Sama dengan hadis ni. Solat sunat qoblah subuh yang kita buat tu setiap pagi tu, manfaat ganjarannya melebihi harta isi-isi bumi ni. Jadi itulah ganjaran yang paling hebat kalau kita boleh buat. Sebab tu Rasulullah buat di rumah. Disunahkan solat sunat qoblah subuh. Ini dilakukan di rumah. Kalau sempat, kalau tak sempat, buatlah di masjid, di surau tak ada masalah. Tapi jangan tinggal. Jangan tinggal solat sunat qabliyah subuh itu. Itu antara ganjaran yang paling hebat. Baik. Kita masuk pada hadis yang ke-272. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syamaniya raka'an. Rak'ataini qabla zuh wa rak'ataini ba'daha, wa rak'ataini ba'dal maghrib rukat tayni maghrib dan isya yang bermaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku menjaga 8 rakaat solat sunat yang dinamakan solat sunat muakkadah muakkadah ni nanti saya jelaskan 2 rakaat sebelum solat zuhur 2 rakaat lagi selepasnya kemudian 2 rakaat selepas solat maghrib dan dua rokaan selepas solat isyak. Hadis ni sama macam hadis kita baca tadi. Sama. Zuhur. Ba'diah. Qobliah dengan Ba'diah. Lepas tu Ba'diah Maghrib. Dengan Ba'diah isyak. Totalnya lapan rokaan. Kemudian sambung lagi. Qobla. umar nu'umar. Wahadda syadni hafsyah biratayil ghadati. Walam akun arahuman minan nabiyi <mulian> <mulian> sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar berkata, Hafsyah memberitahu kepadaku mengenai dua rokan solat sunat fajar sebelum subuh. Tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah mendirikannya. Isteri Rasulullah pula menyatakan yang Rasulullah ada buat solat sunat qabla subuh. Tapi bagi Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar mengatakan, Aku tak pernah nampak pun Rasulullah buat. Kenapa dia kata dia tak pernah nampak? Sedangkan isi Rasulullah kata dia ada buat. Nah, ni kita jantikan. Baik. Hadis ini memberi maklumat yang sama seperti mana hadis yang sebelum kita bacakan iaitu 8 rokaan. Kemudian berdasarkan pemberian daripada Hafsyah tadi, Hafsyah bagi itu ada lagi 2 Rasulullah buat sebelum subuh tadi. Qobla subuh. Jadi totalnya 10. 10 ini dinamakan sebagai solat sunat mu'atadah yang ditekankan, yang diharuskan lakukan. Cuma kenapa Abdullah bin Umar tadi mengatakan aku tak pernah nampak pun Rasulullah buat solat sunat Qobla subuh. Sebab Rasulullah lakukan di rumah. Rasulullah tidak melakukan solat Qobla subuh di hadapan orang. Macam kita buat dekat surau kan, orang nampak kan oh, haji tu buat solat sunat Qobla subuh lah tu. Tapi sahabat tak ada nampak pun Rasulullah buat. Sebab yang menceritakan itu isteri Rasulullah. Rasulullah buat di mana? Rasulullah buat di rumah. Jadi sebab itu sahabat tak nampak. Sebab itu dia mengatakan, aku tak pernah nampak pun Rasulullah buat solat. Kau belas subuh. Jadi ini perkara yang Rasulullah nyatakan. Jadi Rasulullah buat di rumah. Baik. Itu pada hadis yang ke 272. Baik. Kita masuk pada hadis yang ke 273. Dalam hadis ke-273 daripada Abdullah bin Shaqik. Pernah bertanya kepada Saidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mengenai solat-solat sunat rawatib Rasulullah SAW. Siapa yang bertanya? Seorang sahabat bernama Abdullah bin Shaqik. Dia bertanya kepada siapa? Dia bertanya kepada isteri Rasulullah SAW. Tentang solat-solat sunat rawatib yang Rasulullah buat. Ah, ha, Mestilah isteri Rasulullah tahu kan. Orang yang tepat dia tanya. Baik, apa jawab Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah menjawab, kana yusalli qabla az rak'ataini wa rak'atain, wa maghrib rak'atain, wa ba'd rak'atain, wa fajri sintain. Rasulullah SAW alaihi mengerjakan solat sunat dua rakaat sebelum Zuhur, Dua rakaat lagi selepasnya, Dua rakaat selepas Maghrib. Dua rokat selepas Isyak. Dan dua rokat sebelum subuh. Jadi sepuluh. Ha, ini isteri Rasulullah bagitahu. Sepuluh, ro sepuluh rokat keseluruhannya. Tadi Abdullah bin Uma dia baga itu lapan. Sebab dia tak nampak dua. Tapi isteri Rasulullah baga itu Sinaisya. Ada sepuluh sebenarnya. Dua rokat sebelum zuhur, Dua rokat selepas zuhur Dapat empat. Dua rokat selepas Maghrib dah enam. Dua rokat selepas Isyak dah lapan. Dua rukat lagi sebelum subuh. Jadi sepuluh. Jadi perkara ini dinamakan sebagai solat sunat rawatib. Namun apa yang dinyatakan itu solat-solat rawatib ini dikategorikan sebagai solat mu'akad. Solat yang ditekankan kita buat. Ditekankan dua, dua, dua, dua, dua, dua. Yang ini dinyatakan solat sunat mu'akad ini solat sunat yang mengiringi solat uh, wajib solat sunat Mu'akat ini Dia mengatakan yang mengiringi Solat Wajib Fardu tadi Lima waktu tadi, itulah dia katakan Oleh Rasulullah SAW Cuma, saya tambah lagi Ada solat sunat yang Rasulullah Buat empat rokat kan, kita pernah tengok Orang sahabat kita buat, selepas lem zuhur Dia buat empat rokat, selepas dia buat Empat, selepas isyak dia buat empat, kita buat dua Kita tengok orang ni buat lebih pula Mana datang dalil ni, oh, kita mula Tanya sebab kita buat dua orang ni buat empat Ada dalil dia kita bacakan satu per satu di antaranya solat sunat empat rakaat sebelum asar ini hadis ni dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu amroan Salat qabal al asar arbaah Allah mengasihani dan merahmati orang-orang yang mengerjakan solat sunat sebelum asar empat rakaat ini antar ganjaran Disebut tak Rasulullah? Rasulullah sebut. Berapa? Empat rokat sebelum asar. Apa yang kamu akan dapat? Allah merahmati kamu dan Allah akan mengasihi kamu. Sebab itu orang yang dia melihat pada hadis ini, dia mengamalkan. Orang lain buat dua. Dia buat empat. Sebab ada dalilnya Rasulullah begitu. Kamu akan dikasihani dan kamu akan dilempahi rahmat oleh Allah disebabkan solat sunat empat rakaat sebelum asar. Ini yang pertama. Kemudian dinyatakan pula solat sunat empat rakaat sebelum asar ini dipecahkan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, sekiranya kita melakukan dua rokat sahaja, itu namanya mu'akat yang ditekankan. Tetapi dua rokat yang tambahan itu tidak mu'akat ataupun tidak ditekankan. Kita panggil namanya rairi mu'akat, tidak yang ditekankan. Tapi yang dua itu ditekankan. Tapi kalau kamu buat empat, dua itu tidaklah ditekankan sangat. Tapi bila kamu buat empat, ganjaran dia besar tak? Ganjaran dia besar. Ganjaran dia, Allah mengasihani kamu dan merahmati kamu. Ha, cuma dia pecah, dia pecah tu. Mu'akat dengan tidak mu'akat. Yang ditekankan, yang dia tidak ditekankan. Itu dua perkara. Baik, itu satu tambahan. Empat rokat sebelum asar. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat empat rokat sebelum zuhur. Ha, ha. Tadi kita baca, zuhur tadi dua rokat. Tapi ada juga Rasulullah buat empat rokat. Iaitu dalam hadis yang lain. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man so, hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu alannar Sesiapa yang menjaga solat sunat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat selepas Zuhur Allah mengharamkan jasadnya daripada api neraka ha, besar ganjaran dia Ha, ini kalau kita boleh buat dia tambah lagi dua. Sahabat kita boleh buat empat rokat sebelum zuhur. Selepas rokat, selepas zuhur pun. Empat lagi menjadikan lapan rokat. Bakdiah dengan qoblah. Qoblah dengan bakdiah. Lapan rokat. Apa ganjarannya? Diharamkan jasad kamu daripada api neraka. Allah. Jadi sama juga. Kenapa buat empat? Dua itu muakad. Lagi dua ni tidak muakad. Yang ditekankan dengan tidak ditekankan. Sama juga selepas pun sama. Dua itu ditekankan. Dua lagi tidak ditekankan. Tapi bila kita buat empat dengan empat zuhur. Sebelum dengan selepas zuhur. Ganjarannya Allah mengharamkan jasad kamu daripada api neraka. Ha. So itu orang yang beramal ni. Kita beramal dua rakaat, Rasa macam-macam dah cukup dah. Tapi bila orang yang buat empat. Dia tahu ganjaran tu. Dia akan kejar ganjaran tu. Orang buat dua cabut. Dia tambah lagi dua. Dia cukupkan empat. Alhamdulillah. Baik itu di antara perkara tambahan yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan solat sunat sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada dua rokaat iaitu qabliyah tapi kita baca riwayat tadi Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasul hanya buat selepas maghrib. Abdullah bin Umar pun mengatakan selepas maghrib. Hafsah mengatakan selepas maghrib tapi ada satu hadis Rasulullah buat sebelum maghrib. Itu yang dia kita buat qablah maghrib kan. Jadi ini antara hadisnya. Terdapat hadis daripada Abdullah bin Mughafal radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallatu sallu qabla salatil maghrib qalaha salasa." Kerjakanlah solat sebelum maghrib baginda mengatakan tiga kali. Tiga kali kerjakanlah solat sebelum maghrib. Kerjakanlah solat sebelum maghrib. Kerjakanlah solat sebelum maghrib. Dan Rasulullah menambah kepada sesiapa yang mahu. Kerana ditakuti ramai orang menjadikan dia sebagai sunnah. Kalau nak buat, buat. Tak nak buat, tak apa. Ha, itu Rasulullah begitu. Tapi Rasulullah sebut tiga kali. Tunaikanlah solat sebelum sunat maghrib. Tunaikanlah sunat sebelum maghrib. Tunaikanlah solat sunat sebelum maghrib. Kepada sesiapa yang mahu. Tak nak buat, tak apa. Jadi ini antara perkara. Rasulah syarang, Rasulah juga mencadangkan untuk dilakukan. Itu solat sunat sebelum maghrib. Dan yang keempat iaitu tambahan solat sunat sebelum isyak. Kita baca tiga hadis tadi. Sajinah Aisyah, Hafsah, Abdullah, Abdul, Abdullah bin Umar. Dia tak sebut pun sebelum isyak. Tapi ada satu hadis menyebut sebelum isyak. Jadi bila kita baca lengkap kan yang kita buat ni semua ada dalil ni. Sebelum Isyak disunatkan juga mengerjakan solat sunat sebelum Isyak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara azan dan iqamat itu ada solat sunat baginda menggunakan tiga kali di antara azan dan qomat itu ada solat sunat di antara azan dan surah itu ada solat sunat di antara azan dan surah itu ada solat sunat dan Rasulullah menambah bagi siapa yang mahu dia merujuk kepada Salat sunat sebelum isyak. Jadi selesai. Bila kalau kita lihat amalan kita ni. Qoblah subuh kita buat dua rakan. Qoblah zuhur kita buat. Ba'diah zuhur kita buat. Qoblah asar kita buat. Qoblah maghrib kita buat. Ba'diah maghrib pun kita buat. Qoblah isyak kita buat. Ba'diah maghrib pun kita buat. Ha, semuanya dinyatakan ada dalil dan sandaran. Apa yang kita buat Rasulullah buat. Rasulullah menyuruh kita buat. Jadi ini perkaranya. Dan kita lihat pada hadis yang terakhir untuk bab solat. Ha, dia, hadis ni panjang yang terakhir ni panjang sedikit. Baik, kita bacakan hadis yang terakhir bagi bab solat. Hadis yang ke-274. Ashim bin Damrah bertanya kepada Ali bin Abi Talib mengenai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang waktu siang dia tanya apa tentang waktu siang aku nak tanya engkau wahai sayyidina ali macam mana Rasulullah solat waktu siang dia tak tanya pula waktu malam dia eh, waktu siang aja apa jawapan sayyidina ali bin abi thalib sayyidina ali bin abi thalib menjawab faqal innakum latuti la tutiqu la tuti nazalik qala Fakulna man ataqa zalika minna salaa fa kana idza kanatish shamsu minha huna hay'atiha minha huna indal asri sallar raq'atayn wa idza kanatish shamsu minha hunaka ha min min huna hay'atiha minha huna, huna indaz zahri sallar arba'an. wa yusalli qabla az zuhri Arba'a wa ba'da harakatayn qablal asri arba'a yaftilu baina kulli raq'atayn bit 'alal mala'ikatil muqarrabin wan nabiyyin wa tabi'ahum minal mu'minina minal mu'minin wal muslimin Terjemahannya ialah Sayidina Ali menjawab Sesungguhnya, kamu semua tidak mampu melakukannya. Dia jawab jawapan yang pertama apa? Kalau kamu nak tahu Rasulullah solat waktu siang, kamu semua tak boleh nak lakukannya. Ha, itu jawapan dia. Kemudian Ali bertambah lagi. Sahabat bertanya, sekiranya antara kami mampu, pasti kami lakukan. Lalu Ali mengatakan, apabila kedudukan matahari di arah timur, arah terbitnya matahari, mencapai kedudukan yang sama kedudukannya daripada barat waktu asar maka Rasulullah akan mendirikan solat duha 2 rakaat itu yang pertama dan yang kedua apabila kedudukan matahari daripada arah timur mencapai kedudukan yang sama dengan kedudukan daripada arah barat pada waktu zuhur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendirikan solat empat rakaat iaitu solat sunat awabin aw Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan solat sunat empat rokat sebelum zuhur. Dan dua rokat selepasnya. Baginda juga mendirikan solat empat rokat sebelum asar. Baginda memisahkan setiap dua rokat dengan memberi salam kepada para malaikat. Nabi dan seluruh orang mukmin yang mengikuti mereka. Jadi ada tiga perkara yang kita kena faham tentang hadis ni. Perkara pertama. Dia mengatakan apabila matahari terbit. <laughs> matahari terbit. Jadi dia akan rujuk kepada. Pertama, matahari terbit kedudukan waktu asar. Dan dipindahkan sebelah timur. Contohnya, waktu asar ni matahari terbit. Eh, matahari nak tenggelam waktu asar kan? Waktu hari nak tenggelam waktu asar. diambil ketika itu seperti mana bertentangan. Bertentangan itulah Rasulullah Salat duha maksudnya tinggi matahari tu nak nak terbenam tu diambil dekat sebelah sana matahari nak nak terbit jadi dia macam pantulan pantulanlah cermin pantulan itu ketika itu Rasulullah solat duha dia nak bagi tahu jadi cara dia fikir tu kenapalah dia tak terus cakap je ketika mana matahari terbit Rasulullah solat duha kan senang tapi dia tak ambil dia kata apa bayangannya matahari tu nak nak tenggelam Waktu asar tu bila kita tengok balik ke sana. Ha, waktu tu lah Rasulullah solat duha. Kan payah juga. Ha, tapi nak fahamkan begitulah. Itu pertama Rasulullah solat duha. Yang kedua. Apabila kerudukan matahari tu waktu zuhur. Dipindahkan ke arah timur. Dan garis itu contohnya kalau zuhur itu 12-20 hari. Kalau dipindahkan ke arah timur. Dia akan jadi pada waktu 11:40 pagi. Jadi dia macam cermin juga. Waktu zuhur tu kalau terbalik kan ha, itulah dia. Jadi ketika itu ada lagi solat yang dibuat. Kemudian Imam Ar-Termizi menyatakan pendapat Ishaq bin Ibrahim memberi maksud salam tadi. Dalam hadis itu dia mengatakan Rasulullah akan bagi salam kepada malaikat. Selepas uh, dalam solat tu Rasulullah akan bagi salam kepada para malaikat, bagi para Nabi dan seluruh orang mukmin yang menguti mereka. Jadi kalau kita baca pada zahir hadis tu bagi salam benda apa pula Rasulullah bagi salam ni? Rupa-rupa itu dia Merujuk kepada tashahud. Iaitu lafaz salam kita. Kita, kita bagi salam tu. Iaitu. Wa ala Dalam solat tu kita bagi salam. Dalam solat bacaan solat tu. Baik itu di antara perkara. Baik kita baca betul-betul. Ashim bin Damrah ini menceritakan. Dia bertanya kepada Saidina Ali. Tentang solat yang Rasulullah lakukan pada waktu siang. Lalu Ali menjawab. Iaitu pertama Rasulullah buat solat duha. Solat duha Rasulullah lakukan. Kemudian apabila ketika matahari berada pada kedudukan tegak, Rasulullah menyatakan solat sunat sebelum zuhur. Itu solat sunat yang Rasulullah buat. Cuma bila kita baca ada tambahan pada solat duha aja sebenarnya. Solat-solat lain tadi kita baca dah. Sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar. Jadi ada tambahan ke sini ialah tentang solat duha tadi. Jadi, Sayyidina Al Ali mengatakan, kalau aku ceritalah Rasulullah solat siang, kamu tak boleh ikut. <laughs> kamu tak boleh ikut. Rasulullah konsisten lakukan perkara tersebut bermula daripada pagi lagi. Duha itu Rasulullah dah lakukan dengan solat sunat yang lain. Dalam hadis ini juga, solat duha dua rokan itu, solat sunat yang sunat dilakukan. Cuma sebelum duha, kita ada lagi satu solat sunat kan? Siapa tu? Solat sunat uh, israq. Uh. Jadi kadang-kadang kita kita confuse ni. Tonton saya pun kadang-kadang confuse juga. Tonton kena tengok balik dekat jadual kadang-kadang Yakim ada bagi tu. Israk pukul berapa, duha tu pukul berapa. Kadang-kadang waktu israk tu dibanti duha. <gakak> dia pukul rata je. Ah oh, tak apa dah ustaz, lepas 15 minit kita bantai je solat. Dia ada waktu dia kan? Israk dia ada ada waktu dia, dengan duha pun ada waktu tu. Tonton tengok balik dengan jadual tu mudah untuk panduan kita. Kadang-kadang dalam WhatsApp group ni ada hamba Allah ni suka kongsi tu. Dia bagi siap-siap dulu -siap tu. Waktu isyarat pukul berapa, duha pukul berapa. Jadi boleh kita beramal ikut tu. Sebab kalau kita melanggar aje kita pun confused kan. Jadi perkara itu perlu dilihat. Dah azan dah. Kan? Okay. Kita berhenti azan dulu eh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aishah Dua Rasulullah As-sana Muhammadur Rasulullah Hayya as-salah Hayya Baik tuan-tuan. Jadi hadis yang terakhir ni 274 mari kita sama-sama kira. Saya nak bawa tonton kita kira sama-sama. Kenapa saya nak alih kata tadi? Kalau aku cerita kepada kamu, kamu tak boleh buat. <laughs> kita kira berapa jumlah sebenarnya yang Rasulullah, uh, rokat Rasulullah buat ketika benda waktu siang. Dalam hadis tadi pertama, duha. Masuk duha tadi dua rokat diambil daripada solat asar az tadi, matahari. Itu dua rokat. Yang kedua, diambil matahari zuhur tadi, bila dia katakan dia ambil cermin, dia ambil sebenarnya itu solat awabin. Awabin ni solat awabin ni sebelum matahari tegak. Saya so, tu dia kata zuhur tadi kan zuhur tu matahari tergelincir sikit, bila diambil ke situ maknanya sebelum matahari tegak namanya solat awabin. Solat awabin ni Rasulullah buat empat rakaat. Maknanya doha dua, campur awabin dah enam. Selepas itu bila nak dah masuk zuhur, sebelum zuhur Rasulullah buat empat rakaat. Maknanya dah sepuluh dah. Kemudian daripada sepuluh tadi, selepas Zuhur, Rasulullah buat lagi dua. Dah jadi dua belas. Daripada dua belas tadi, Rasulullah akan buat empat rokaan sebelum asar. Totalnya enam belas. Enam belas solat sunat. Campur dengan rokaan wajib lapan. Jadinya totalnya dua puluh empat rokaan. Agak-agak kita tak boleh buat. Jadi ini dua puluh, dua puluh empat. Cuma dalam hadis yang lain ada sebutkan Rasulullah buat 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Asar. Eh selepas, selepas Zuhur. Jadi kalau kita kira total maksimum jadi 26. So itu Saidina Ali mengatakan kalau aku cerita dekat kamu ni kamu tak leh buat. Berapa jumlah dia? Yang sunat campur dengan wajib 24 hingga 26 rakaat. Ha nak begitu. Ha, itulah yang Rasulullah buat yang kalau kamu boleh buat kamu buat. Tapi kalau kamu rasa-rasa payah nak buat ini antara apa yang Sayyidina Ali katakan. Jadi habis tonton pada bab solat, kita akan masuk pada bab akan datang iaitu tentang bagaimana cara Rasulullah solat duha. Solat duha ni dibagi saja Semuanya hadis tentang solat duha. Ha, jadi kita tiru macam mana Rasulullah melaksanakan solat duha. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil amya'i wal mursalin wal alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Bi fadlis subahana rabbika Rabbil izzati amma yasifun Wassalamu ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Taqaballah